Rétakör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a D89 es számom. Boldogságot kívánok a kedves hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok, mai Krétakör a bizalomról fogunk beszélgető társaim, Szmitja Enikő, Szilágyi Márta és Bányai Géza, és rögtön szeretnék felolvasni egy érdekes idézeted. Még azért mondjuk el a telefonszámokat is. Igen, licsős mondom, én nem látok utáig. Ez a műsor, ez olyan, önök is bekapcsolódhatnak, sőt, szeretnénk is, hogyha fölvennék a telefont és megszólalnának. Két telefonszámunk van, a városinak a száma 4890999, tehát 4890999, a másik pedig mobilon 30-as 2289800. Akkor folytatnám azzal az idézettel, ami engem megragadott egy internetes újságban, egy cikkben és ami miatt az a mai adás erről a témáról bizalomról szól. ebben a cikkben olvastam a következőket. A bizalom olyan állapot, melyben önként függő helyzetbe hozod magad valakivel szemben, valamilyen cél vagy végeledmény elérése érdekében. Ez nagyon megtetszett nekem, és ezt készítette arra, hogy továbbolvasom a cikket, aminek következtében még jobban megtetszett az egész gondolatmenet. És mivel a mai egyik vendégünk Smitya ennek a írásnak a szellemi szülőatja, ezért hát ismét nagyon köszönöm, szülő hogy eljött. És a szülőanyja, volt, Igen, hogy eljött, és megosztja velünk, és a kedves hallgatókkal ezekkel a gondolatait, hogy tulajdonképpen ő részéről, ő számára ez a bizalom tulajdonképpen mit jelent, meg természetesen a ti részletekről is, hiszen láthatjuk, hogy a mai világban, tehát az emberi kapcsolatokban, az emberi kommunikációban ugye egy nagyon nagy probléma az, hogy nem igazán tárul fel az ember egy másik személy felé, ugyan mind amit régi adásokban sokszor említettük már, hogy a védikus kultúrában, a keleti kultúrákban azt javasolják, hogy az ember tárja fel az elméjét, tárja fel a szívét egy olyan személy előtt, akiben megbízik, akitől tanácsokat képes és tud elfogadni, és nem csak elméletileg, hanem gyakorlati szinten is képes. És hát ez a mai világban ugye eléggé ritkán, mert az emberek tartanak, hogy na most én föltárom az én elképzeléseimet, gondolataimet, érzéseimet, nem az lesz, hogy kihasznál. Akár ugye főleg az üzleti téren, a, amire tuti hogy lecsap az a ellenfél, de még emberi téren, és nem az van, hogy ha én megnyitom magam, ha én megnyitom a szívemet egy másik ember felé, biztos lehetek-e abban, hogy ő olyan pozitívan fog hozzám viszonyulni, ami nem abba fog torkolni, hogy kihasználja az én jó indulatomat, érzéseimet. Nem tudom, errekről nektek mi a véleményetek. Hát az biztos, hogy rendkívül törékeny, szerintem maga a bizalom, mert hát... Ezt ha én megbízom egy emberbe, akkor feltétlenélkül megbízom. Ha egyszer valamiért, valamiért elveszítem a bizalmat vele szembe, akkor azt, azt újraépíteni, tehát megbocsájtani, meg tudok mindent, meg tudok bocsájtani, de újra, újraépíteni egy bizalmat már, már nagyon nehezen fog menni. Tehát. Szerintem egy, egy nagyon kényes dolog, és nagyon, nagyon összetett dolog, és itt függ szerintem az embernek, a másik embernek a, a jellemétől is, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mi, milyen a jelleme, hogy, hogy újra fel tudom-e építeni azt a bizalmat vele szemben, hát egyszer elveszítem. Az érdekes, most nem <tos> tudom, említett, hogy említette, hogy megbocsátás, nem tudom, mi a, a jövőjönnek, hogy az a megbocsátás azt nem azt jelenti, hogy az ember tiszta lappal kezd a másik felé, tehát megadja neki a tiszta lapot, és akkor tulajdonképpen a bizalma töretlen? Vagy ez lehetetlenség? Nem, megbocsátani. Persze tiszta lappal indulhat, de a bizalmat már valahol elveszítette, tehát óvatosabb leszek már vele szemben. Tehát mindig ott lesz egy picit az a kis ördög, hogy egyszer már elveszítettem azt a bizalmat, nehogy még egyszer elveszítsem. Tehát óvatosabb leszek. Tehát megbocsájtani megbocsájtom, de óvatosabb leszek. Abba akadtam bele, amit itt mondtatok el, bizalomnak a meghatározásánál, hogy ez valamilyen meghatározott cél érdekében történik. Hát, hogyha itt van ez a meghatározott cél, akkor itt már valami gyanús dolog van. Akkor nem tudom, nekem ez már nem tetszik annyira, akkor itt már hát az önzés az, az alapja az egésznek, és ha nincs csak a saját Őrzésemből bízok meg valakibe, hát az valahogy, valahogy nagyon furcsa. Az ja, lindények azt mondják, hogy egy lelki úton az elindulás, az első lépés, a, a hit, amire szükség van, a második lépés a bizalom. Ez, ez a kettő nincs meg, akkor nem is igen lehet tovább haladni a lelki életben, de azt még egyetlen egy tanítómester senki sem mondta, hogy nekem, nekem ehhez valamiféle őző motivumokat is ki kell még találni, mert akkor nem fog ez a dolog működni. Oké, de mi van akkor, hogyha nem lelki célból áll az ember ez a dolog? Na, amit mondtál, az teljesen tiszta és nyilvánvaló. De mi van mondjuk egy olyan emberrel, aki nem lelki célból, nem, nem, nem valami lelki törekvés szándékából nézi ezt a dolgot, hanem egy, egy bocsánat, hogy úgy mondjam, egy egyszerű ember, aki a minden nap életében ezt szükségesnek tartja, és mivel ugye tökéletlenek vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, ezért nyilvánvalóan valamilyen célból próbálkozunk, hiszen hogyha azt nézzük, általában említett területen, ugye Kriszmény is azt mondja a Bhagakitában, hogy négyféle ember van az, aki közeledik hozzá, és az egyik ugye, hogy valami érdekből valamit akart tőle. Tehát senki se tisztán közeledik valami felé, még egy úgymond egy lelki célfelése, de hát az idővel az kicsi szolódik. De hogyha valaki nem is lelki cél érdekében közelíti meg ezt a kérdést egy másik ember felé, hanem mindegy egyszerű ember, akkor mi van vele? Hát persze, hogy érdek, saját érdekeit nézi mindenki. Szerintem, ha a saját érdekeit nézi az ember, akkor számoljon azzal, hogy ez a bizalom, ez csalódással fog járni. Ugyanis, ha üzleti a hozzáállásom egy kérdéshez, akkor ez üzlet. Az üzlet, abban baban vesztesség, abban van nyereség, ezzel számolni kell. Hogyha van valamilyen mondjuk úgy, hogy egy ilyen abszolút érték a kapcsolatban. Ami mondjuk egy elelki úton ott van. Ami tulajdonképpen azért egy családban kéne legyen valami olyan összekötő kapucsa, ami inkább az abszolúthoz köti a családot, mint a pillanatnyi érdekhöz. És az a bizalom a felek között az lehetne a bizalomnak az alapja tulajdonképpen. Akkor akkor lehet még igazi bizalomról beszélni, de ha, én, én, ha ebbe számítás bújik meg, akkor számoljak azzal, hogy a másiknak is megvan a maga számítása, és vagy eleget tesz az elképzelésemnek, vagy nem, és ezért fontos azt, hogy meg is tudjuk rögtön bocsájtani, oké, ő így gondolja, mert ő ilyen, rendben van, én ezért nem haragudhatok, legfeljebb csalódtam az elképzelésemben, ami a bizalmamat illeti, hogy én mondjuk valakiben megbíztam, de kiderül, hogy őnek is vannak sajátos szempontjai, és nála ez a megbízhatóság, ez valahol, hát véget ér legalábbis a számomra. Hm? Akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az emberi kapcsolatok egy, egy, egy nagyon nagy sakjátsz, majd taktikai hát ez küzdelem. Az. De van hogy... egy nagyon fontos dolog, amire szintén a, a indéni mesterek hívják fel a figyelmet, hogy ez a bizalom vagy máshogy, ahogy ők mondják, ennek egy része az elme föltárása. Tehát ugye, az, ha valaki irált bizalommal, vagy az azt jelenti, hogy, hogy kirakod a kártyáidat? De ezt viszont is elvárom. Lehetséges. A kérdés, hogy elvárhatjuk-e tehát például tegyük fel, hogy valaki neked szimpatikus, és kirkod a kártyáidat. De ő nem rakja ki a kártyáit. Azt mondja, hogy köszönöm szépen, és visszaél a helyzettel. Igen, és hát. a naivitásunkkal nagyon könnyű ilyen módon visszaélni. Tehát ezért a, a, a, a, a elkitányítomesterek azt javasolják, hogy az ember a kártyáit, az elméjét annak tárja ki, aki, aki, aki érdek nélkül a jagunkat akarja és nálunk haladottabb, akitől tanulhatunk, aki előttünk jár. Itt nagyon fontos, mindig a lelki fejlődés az itt nagyon fontos szempont ember, de aki, aki előttünk jár. Az, aki, aki aki, hogy mondjam, nem nem képes így állni hozzá, nem tudja úgy fogadni a mi közeledésünket, hogy nem ér vele vissza és, és nem tud segíteni, vagy akinél mi tudunk többet, ott nekünk kell a segítő felett játszani, és a bizalom ebben az értelemben egészen más, nem teríthetem ki tökéletesen a kártyáimat, és ezt a másik nem érti meg. Tehát én úgy gondolom, hogy az igazi, hogy mondjam, feltétel nélküli bizalom az azokat illeti, akik nekünk a mestereink lehetnek és méltóak is erre természetesen, nem csak szóban, vagy tehát hogy mondjam, pozícióból fakad, hogy ők úgymond mesteri helyzetben vannak, hanem valóban méltóak is erre. Ővelük szemben megteheti az ember, hogy, hogy teljesen ö, nyitott a dolgokat, illetve a másokkal szemben, csak bizonyos dolgokat tehetünk meg. Hisz például vegyünk egy egyszerű dolgot. Például mondjuk van egy, egy gyerek, és a szülők mondjuk nagyon bíznak a gyerekbe, és őszint, úgymond őszinték vele. És olyan dolgot mondanak el, amit a gyerek nem tud fölfogni. Vagy amit tévesen ért. És ettől a gyerek egészen kiszámíthatatlanul kezd viselkedni, és hiába mondjuk, hogy bizalom, bizalom. úgy úgymond csalódni fogunk a bizalomban, hisz valami olyannal terheltük meg a másikat, amit nem képes ö, ö, fölfogni, és ezért nem az elképzelésünk szerint fog reagálni. Ezért szerint lehet, hogy mi is ludasok vagyunk abban, hogy egy kapcsolat, emberi kapcsolat kezdetén, mondjuk családba gyerek, vagy egy másik kapcsolat kezdetén, hogy hogy viszonyulunk a másikhoz, mi az, amit megmutatunk. Tehát mi sem vagyunk százszázikig, akkor úgymond bizalommal, mert lehet, hogy nem képes megérteni, vagy nem képes felfogni, vagy eleve mi is terítjük ki a kártyáinkat. Hát, hogy nagyon dolgokkal. sokszor az van, nem, hogy az ember azt gondolja, hogy én mondjuk nyíltan közeledek valaki felé nagy bizalommal, hogy annak úgy kell lennie. Mert, hogy én ilyen bizalommal vagyok, akkor elvárom, hogy ő is bizalommal legyen. Jó, de hát úgy belemenni, akár egy kapcsolatban legyen az szerelmi, vagy legyen az baráti, vagy, vagy bármilyen kapcsolatban, úgy, úgy nem szabad belemenni, hogy eleve nem is bízom. Tehát valamilyen mértékben bíznom kell abba az emberbe. De tehát, amikor mondjuk egy emberi kapcsolatot építesz, ki, Igen, akkor, akkor nem is.. Száz A százszázkategóriában mennyire nyitsz. Hát ö, ahhoz meg kell őt ismernem természetesen, de ha egyáltalán nem is bízom benne, meg sem próbálok bízni benne, akkor kár is az egészért. Tehát akkor nem is, ö, kár is vele elkezdenem még beszélgetni is. Tehát valamilyen szinten bízni kell mindenkibe szerintem, valamilyen szinten. Mi alapján döntöd el, hogy ebben az emberben érdeves ja, ez, ez, ez bizalom, vagy pedig reménykedés? hát bizalomról beszergettünk. Képzeljünk el egy olyan szituációt, néha lehet látni olyat, fölmész a Gerlét hegyre, vagy mondjuk a János hegyre, és a, a tehát tükröződik, olyan, mintha vízzel ellen öntöm, mondjuk egy völgy, mert mert, mert mert a smog. A, a, a smog, mondjuk ilyen, lehet a smog is, mm. oké, okay, tegyük fel, hogy egy nagy felhő lát a right. ére, és olyan, úgy néz ki, mint egy gőzfürdő, tudod? És azt mondja, jaj, de jó, mindjárt be akarom a medencébe, tudod? És bemész hasonlóan, bemész a fürdőbe, és látod, hogy nagy gőz jön ki a, a medencéből, és beleugrasz. Bizalom alapján. Mert hogy ott valami gőzölög, és ez egy fű volt írva, vagy fürdő, bemegyek, beleugrom, csak nincs benne víz. Csak 10 centi összesen. Én az gőzölög, mert tél van. És nagyot koppanok a medence alján, és összetöröm magam. Tehát ez a bizalom, hogy van valaki, jön valaki, szimpatikus, azt mondom, jaj, de jó, de jó, és nekem nagyon tetszik, és ezért megbízom benne, mert valami olyasmit kelt benne. Nem azt az illúziót kelt, hogy ő mert hát gőzölög, ugye, mint a vedence. És az hopsz fejest ugrasz. És nem körbejárom, hogy... nem mondok nem lemegyek, és körbejárom, és meggyőződöm róla. És aztán <laughs> Esetleg, igen. Hogy... Még az nagyon érdekes, hogy az ember beszélget sok emberrel. Akkor azért arányban nézve nagyon sokszor hangzik el az a mondat, hogy én megbíztam benne, megbíztam benned és csalódtam. És nagyon ritkán van az, hogy én megbíztam benned és jól tettem. Tehát az, az esetek legtöbbségeben az van, hogy megbíztam benned, de csalódtam. Ez nem, csak, ez nem valami hamis kifejezés? Szerintem ez önzőség, nem? Hogyha valaki éneket vág a másik fejéhez, hogy mert én megbíztam benned, ez önzőség. Az a kolléga az amit a Márta mondott, hogy eleve én valami önző célra közeledtem a másik felé, nem jött be, amit vártam, ezért csalódtam. Valójában nem biztos, hogy normálisan közeledtem ehhez a kapcsolathoz, mert az én elképzelésem alapján próbáltam a másik féllel kapcsolatot teremteni. De hát ne kell különböztetni a reális elvárásokat, és a, a hamis vagy pedig az elképzelt elvárásokat. De azt nyilván nem várhatom el az emberektől, hogy mindenki rendkívül nyitott és rendkívül tökéletes legyen, mert a realitások azt mutatják, hogy ez nem így van. Tehát, hogyha, hogyha elvárom tőle, élből elvárom tőle, hogy meg lehessen benne bízni, Hát akkor, akkor megérdemlem, hogyha csalódom egyszerűen. Oké, okay, vegyünk egy gyakorlati példát. Én egy magányos fiatal ember vagyok. Elegem van ebből, szeretnék valami kapcsolatot emberekkel, társakkal, vagy valami. Megyek ide-oda amoda, először csak a látvány alapján van lehetőségem arra, hogy kiszemeljem úgymond bocsánat idézőjelbe az áldozatot, hogy ki, ki, ki, kiben látok én külső fizikálisan olyan megjelenést, akivel én el tudom képzelni így, vagy úgy a barátságot, vagy emberi kapcsolatot. Utána szerintem tényleg nagyon fontos, mint az Enika is mondott, hogy nem biztos, hogy fejest ugrok, tehát hogy nekiugrok, mert abból nagyon sok probléma lett, hanem körbejárom, mint macska forrókását, hogy megismerem meg megpróbálom az emberi tulajdonságait megismerni, mert hogyha ezt kihagyom, akkor szerintem nagyon nagy problémák néz az ember. A jelleme a fontos, szerintem azt kell elsősorban kipuhatolni, hogy milyen jellemmel bír, mert, mert sok múlik az ember jellemén. De szerintem a mai világban például a fiatokat az értekli hogy másik nemnél, hogy milyen a jelleme, vagy az, hogy milyen a fizikális megjelenése. Hát, ez, hát nem tudom. Hát sokat nem, nem érdekel a jellem, az biztos. Hát, én, én személy a magyar vizslát javaslom. <gül> Halljuk. Vagy a, a falkas kutyát. Azokban meg lehet bízni. Azokban meg is. lehet bízni. De, tehát Te is annak az alapján akarsz partnert választani, hogy a külső jellemzői milyenek valat. Hát mindannyian tudjuk, hogy a külső jellemzők azok Egyáltalán nem az mostak a, a személyel aki. aki Na most én csak maga egy példának személy. mondtam, mert ti is, mert igen, tudjátok, hogy én nem messzívül legényke vagyok, és mindenkit így közelítek meg, és nem a, a külső, de a nagy, nagy értelemben így, így van a világban, nem? Hát hogyha valaki egyenlőségjelet tesz, ha szimpatikus megjelenés és a megbízhatóság közé, hát e, akkor, akkor szinte ne csodálkozzon, ha csalódik. Hát itt szerintem van egy olyan probléma, ami, ami, ami, ami miatt ez a nem könnyű kérdés, hogy ez az egész bizalom fölfogás, ez, ez, ez jó részt neveltetéstől is függ. Tehát, hogy mit szoktunk meg? Hogy igenis, vannak bizonyos emberek, akikben úgymond meg lehet bízni, mert a pozíciójuk szerint mondjuk meg kéne bíznunk benne, mert az illető mondjuk rendőr, vagy az illető nem tudom, én valaminek a vezetője, vagy valahol valamilyen feladatot lát el a tanár például. Vagy, vagy például megfelelően öltözködik és megfelelően választékosan beszél, és nagyon sok ember az ilyen emberbe ösztönösen bízik, ugye, hogy a politikusokat kiválasztották most, nem programokra szavazott senki, hanem, hanem szimpátia alapján döntött gyakorlatilag. Nincs, nem nem is mondhatjuk azt, hogy melyik a jobb, tehát föl se vetődhet az, hogy komolyan beszéljünk arról, hogy melyik pártnak volt jobb a program, mert erről nem volt szó. Arról volt szó, hogy a Kovács Pisti az aranyosabb gyerek, mint a nem tudom én micsoda, és hogy a gyócsány szebb mosóg mint a az Orbán, és a többi, és a többi. Ugye? És az emberek, és ezt ki is mondják, én hallottam beszélgetéseket utólag, és akkor értékelték a választást, és, és döbbenetes, hogy, hogy ezeket a, az erényeket, látszólagos erényeket ö, ö, tekintik nagyon sokan szakemberek a, mondjuk a választás igazi kritériumának. Tehát, hogy az illet egyszerűen jobban, kellemesebben, több embert, ö, höz, ö, mondjam, több ember számára kellemesen viselkedett mondjuk. És ezért választották, és nincsen mögötte semmilyen ö, mélyebb ismeret, hogy vajon amit fog csinálni, az jó lesz, hogy rossz lesz. De hát akkor ez bizonyos is, önbecsapás, nem? Igen, de itt a, most a választó magát, ebben az esetben, ö, a tudatlansága révén. Én ezért mondtam az előbb, hogy körbe kell járni ezeket az embereket, meg kell tudnunk, hogy milyen valójában, mert áruhába ideig, óráig így elbújhatunk, de az igazi mi voltunkról lehullik a lepel előbb vagy utóbb. Tehát tényleg nem fejezt kell ugrani, hanem beszélgetni kell, meg, meg egy kontaktust kell teremteni. De Te hogy döntöd el, hogy egy beszélgetés folyamat után mi az az idő, amikor úgy érzed, hogy... Megbízom, most már kezdesz megbízni benne. Hát... Ez... Mennyi idő, meg milyen módszerekkel van ez a körüljárás? Nekem, ez nagyon, nekem ez nagyon személyre szabott, mert én ránézek egy emberre, és én rögtön eldöntöm, hogy beszélgetek-e vele tovább, vagy sem. Tehát nekem fontos, hogy ránézek, szimpatikus, vagy nem szimpatikus, tehát ránézésre is fontos, nem a külleme, hanem talán ahogy köszön, vagy ahogy vált velem két szót, és én abból megítélem, hogy én folytasam-e tovább ezt a beszélgetést, vagy sem. Tehát ezeket a tulajdonságokat használja itt például a házasság színelgő. Én rendkívül aranyos, rendkívül szimpatikus, nagyon jól öltözik rózsacsokrothoz, már hosszabb ideje ismered, meg mindig azt hiszed, hogy teljesen oké okay a helyzet. És hát egyszerűen csak ezeket a tulajdonságokat manipulálja az is nagyon gyanús, ha valaki már így viselkedik, ha már túlságosan hát, ez, ez, ez már van, hát így neki, Aki normálisan viselkedik, az a gyanús. gyanús. Akkor most ki nem gyanús, egy durva macsoljon és kárakodik, kasz, hogy na ez Ez, hát, ez, ez, ez, ez, ez, ez lehet, hogy őszinte? Nekem volt egy érdekes történet az életem, a keleti pályaudvánál mentem, és ott van egy ilyen kocsma, ilyen pincéből. Tudjuk, ahol Ahol szoktam járni, persze, most lebuttam az utcán, és kijött egy ember a kocsimából, hát se fizikálisan semmilyen módon nem fogott meg, már nem úgy, hogy, egy, hogy, hogy ember, hanem hogy egy ember. Nagyon be volt állító, egy mit tudom, és kért tőlem pénzt. Hát én nem nagyon szoktam részeketnek pénzt adni, mert tudom, hogy... hogy Elfelejtik. hogy hogy most se Egész dolog. És valahogy, valahogy úgy jött ki belőlem, hogy hát minek vagyok én pénz, úgyis eliszod, de valamit kapnék érte, vagy valami. Fogalman sincs megmondom őszintén, hogy miért jött ki ez belőlem, de nagyon érdekes szituáció következett. Erre azt mondja nekem, hát ahogy még beszélni tudod, azt mondja, hát elszabolok egy verset. Hát ez engem megdöbbent. Hát mondom, szavaljál. És nekem Vion nagyon nagy kedvencem volt, és elkezdte szavolni a víjonnak a nagy testamentumát. Hát én ott dobtam egy hátast, mert külsőre, megjelenésre, maga az egész szituációja, kocsmából, az állapota, még mit tudom én mi, ahogy, ahogy, ahogy megjelent, meg ott, ott, ott tette magát, és ott elkezdte szavalni a vianok a versét, és nem csak úgy, hogy mondta, hanem tényleg az a hangsúlyos, mint színész lett volna. Engem teljesen megdöbbentett, és akkor elgondolkodtam, hogy a kinézet alapján nagyon veszélyes például megítélni egy embert, hogy na most jó, vagy nem jó. Jó, <laughs> hogy bennünket. Telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 228-98-00, utóbbira SMS-t is küldhetnek. Folytatjuk a krétakoradását. az Előbb beszéltünk arról, hogy a, a bizalom ahogy már említette, bizonyos mértékben ugye önzésen alapul egy másik ember felé való kapcsolatban, de tulajdonképpen nem vagyunk teljesen makulátlan tiszták, tehát mindenképpen van valami önző cél, akármilyen területet is nézünk, de most itt az a kérdés, hogyha mondjuk egy emberi, vagy bár kapcsolatban én az bizalmamat megváltoztatom. Tehát úgymond, hogy már a szavérja, az önzésemet megváltoztatom annak érdekében, hogy igen, nekem voltak ilyen gondolataim, ilyen terveim, ilyen érzéseim a másik felé, de közben rájöttem arra, hogy ez az ember, ez a másik személy fontos számomra, és annak érdekében, hogy ezt az emberi kapcsolatot ápoljam, fönntartsam, és tovább erősítsem, bizonyos úgymond önzésekről le kell mondanom, tehát a bizalmamat egy más szintre helyezem. Attól függetlenül, hogy ez még egy másik szintén önző dolog. De tulajdonképpen az embernek ezt ez kell, hogy megéri az életében, mert lehet, hogy fejlődik általa, hogy mindig úgy a különféle önzései, attól azon még lehetnek pozitívak olyan értelemben, hogy az előhöz, előzőhöz viszonyítva. Hát nézd, hogyha az én önzésem nem ütközik a tiéd, de <gül> akkor valószínűleg nagyon jól egy egymással. Ha ütközik ugye, akkor nem. De, ezen keresztül mennyire lehet fejlődni? Én ezt szóval nem tudom. Én már nagyon sok módját hallottam a, a fejlődésnek és az elfejlesztésnek és a lelki útnak, míg az önzések ütköztetése nem volt közte. De hát hát elmondom én, hogy ezt hogy gondolom. lehetne egy ilyen vallást alapítani. Nem úgy elmondom én, hogy gondolom. Mondjuk, mi közöttünk van egy emberi kapcsolat. Ahogy említetted, nem ütköznek az önzéseink, ezért nagyon happy meg vagyunk. De mi van akkor, hogyha valamilyen módon ütköznek az érdeke, érdekeink, úgymond az önzéseink? De én azt mondom, hú, itt van ez a Márta, ez ilyen okos, olyan ügyes, ilyen értékei vannak, olyan értékei vannak, amikkel én eddig például nem találkoztam. És én azt mondom, na figyelj, Uszkó, már magamba. Én feladom ezt az önzésemet, ami látom, hogy a Mártát zavarja, annak érdekében, hogy a Mártával való kapcsolatom tovább fennálljon, esetleg erősödjön, mert hogy a Márta fogja látni, hogy hú, ez a gyuszko, ez változott, ezért tovább tartom vele a kapcsolatot. Tovább érdemes nekem emberi kapcsolatot tartanom. Na most én, egy nemesebb, úgymond az én érdekemben, egy nemesebb cél miatt uh, hagytam el egy-két olyan dolgot, amit lehet, hogy másnál nem hagynám el, azért, hogy a vele dolgok kapcsolatot fenntartsam. Akkor ez nem lehet és hogy egyre, egyre egyre sok alacsonyabb... De hova fejlődsz akkor? Hát oda fejlődök például, hogy mondjuk azt, hogy a Mártának olyan emberi tulajdonságai vannak, olyan nemes emberi tulajdonságai vannak, amivel eddig én vagy nem találkoztam. vagy szép és but... fiatal is vagyok, esze, hogy. Igen, bocsánatom, a Márta szép és fiatal. Tehát, hogy uh, én... Olyan értékeket találkozom másban, ilyen esetben, hogy beszélünk a Mártával, amivel nekem vagy nem volt meg, vagy nem szembesültem soha, és most itt van a helyzet. És én ezeket az értékeket átvehetem. Tehát, mint ahogy te is említetted, hogy a, a lelki tanítók, hát én egy lelki tanító felé is, amikor első lépést megteszem, nyilvánvaló valamilyen önzésen van. De ahogy úgymond fejlődök egy lelki életben, vagy fejlődök az emberi értékeimben, úgy az önző értékeim is nem pozitív, pozitívaká válnak? Hogy más értékek kerülnek? És az alacsony rendű értékekkel, ez nem fejlődés? De az nem lehet már inkább a szeretet? Tehát, hogy a másik ember iránt érzett szeretetem, ami önzetlenséget vált ki belőlem? Hát kérdés, hogy mikor vált ki önzetlenséget? Hát, hogyha feláldozom saját magamat érte, vagy valamit, ami, amihez ragaszkodtam. Hát lehet. Csak itt, szerintem a Mártal mindjárt mondani fogja, hogy. <gül> hát mit fog? mondjuk, hogy te feláldozott a kényelmedet, és ezért túl hajlandó, vagy minden nap porszívózni, és Ennek cserébe én tőlem mindenféle tudást szerzel, amit állítólag csak én tudok megadni. Akkor itt tökéletes mértékben bemaradtunk az anyagi világnak a körében, és egyáltalán nem látom, hogy hol van itt a fejlődés. Márta, ott van a fejlődés, hogy lehet, hogy ilyen porszízni fogok, és kapom a, a szellemi tudást tőled. De de az a szellemi tudás, mit tudom én, lehet egy hónap, egy év, vagy két év múlva, amikor már nekem nem csak elméleti ismeret lesz, hanem úgymond a szívemben egy gyakorlati dolog lesz, meg tudom valósítani, ugyanminek a lényege, akkor én ezzel jobb ember lettem. Szerintem, most ez nagyon érdekes, amit mondtok, mert, mert ha valaki egy... egy szent emberhöz közeledik így, és szolgálja valamilyen módon, akkor bizonyára be fog költkezni ez a változás. És lehet, hogy az a, az a vágy, ami oda vezetett, az talán valamifajta önzés, vagy valamit, mit tudom én, az élet bajai elől menekül, és ezért keres egy, egy megoldást, de amikor, amikor társul egy ilyen emberrel, akkor megváltozik előbb-utóbb pont úgy, ahogy te mondod. Na no, de hát ez egészen más akkor, amikor valaki csak egyszerűen szimpatikus, és hát csak éppen ki akarok jönni velem, mert valami oknál fogó úgy gondolom, hogy mit tudom én, ő lehetne a barátom, vagy a házastársam, vagy akárki. És akkor ez a kétfajta önzés ez inkább egy ilyen sajátos megegyezésé válhat. És abban nem biztos, hogy van fejlődés. És ez addig tart fönn, ameddig az érdekek olyan mértékben nem hmm. ütköznek. Télle, nem? mond majd mond, együnk mond, egy dolgot. Mert lehet, nem hogy jót... egy konkrét dologra gondolok, hogy van két ember, akik euh, egy bizony, tehát nem ismerték egymást, és nem is nagyon szimpatikusak egymással, de kitört a forradalom, mint ahogy mondjuk 50-ban volt forradalom, és ezek az emberek bajtársakká válnak. És egy közös érdek mind a kettő számára fontosabb, az, hogy menjenek el az oroszok, és a többi, és a többi. Végülis ez is egy önző érdek, de egy, mondjuk egy másfajta euh, finomabb formája. De olyan érdekben önérdek, hogy meg akarunk szabadulni az elnyomástól, stb. Most ez most nem nekösenek bele a például, nem az a, a lényeg, hogy ez most jó vagy rossz, hanem végső soron azért ez is egyfajta dolog, ami, ami az anyagi viszonyoknak egyfajta kritikáját, tehát kibújunk ilyen módon a szenvedés alá. És akkor nagyon jó barátok lesznek, mint harcos társak. De az önzésük úgy önmagában nem búlik el, mert amikor vége a forradalomnak, és az egyik megy jobbra és a másik balra, akkor megint a kicsinyes önzés előjön. Például az emberek a forradalomnál, mondjuk a betört kirakatba, ugye elvették a dolgot, de berakták a pénzt ugye, vagy a boltokat nem fosztották ki. És ez, ez valami rendkívüli volt, és ez mindenki csodálkozott, vagy, hogy lehetnek az emberek ennyire nagyvonalak, és végsősorban tulajdonképpen önzetlenek, hisz kirabolatták volna a boltot. De utána véget ért a forradalom, Ugyanezek az emberek valószínűleg ugyanúgy a gyárból elhozták a dolgot, meg hazadíték a papírt az irodából, és ott már nem gondolták azt, hogy ez, ez a becsület, ez, ez, ez, ez, ez, ez természetes. Tehát én nem látom, hogy az önzés az ilyen értelemben megváltozott volna. Hanem csak bizonyos helyzetekben néha képesek vagyunk rendkívüli módon cselekedni, de ha nem vagyunk tökéletesen tudatosak arról, hogy mi történik velünk, hanem csak a helyzet adja ezt a rendkívüliséget, akkor nem biztos, hogy fejlődünk. Például. Ez mi, most én inkább példaként hoztam föl, ez nem, nem általánosítani akarok ebből, csak hogy hogy ez nem olyan kézenfekvő. Persze, ez teljesen így van. Tudjátok, mi érdekelne engem még? Tehát itt van a bizalom. Mi van akkor, amikor az ember már elveszti valakiben a bizalmát, tehát megszűnik a bizalma ilyen vagy olyan okból, és a másik fél szeretné azt hogy ez a bizalom ismét fölépüljön. De nekem már úgy, hogy ennek is fog otthon a bogára fülemben, de, tehát már, már nagyon óvatos vagyok. Tehát milyen receptek vannak egyáltalán erre? Van erre egyetlen általános recept, hogy ha valaki elvesztette, de látom, hogy szeretné visszájtani, hogy nekem hogy kell viszonyulni? Hát Meg kell adnom az esélyt. Esélyt mindenképpen szerintem. Nem lesz meg ez, na, majd mindig, ott, mindig ott lesz, ezért kell türelmesen újra kezdeni, újra építeni az egészet. Nem, nem hát nincs kizárva. Most szerintem a mi oldalunkról, ugye, hogyha valaki iránt elveszítettük a bizalmunkat, mondjuk becsapott, és ő én a földre estözik, éven, hogy, hogy majd és megváltozzam, volt, és igen. többet ilyen nem lesz. Persze, hogy meg kell adni az esét, csak hát nagyon hosszú időbe telik, amíg újra bízni tudunk. De érdemes nekünk ezzel foglalkozni? Érdemes, mert minden éved, meg minden ember téved, megkövetel hibákat. Szerintem, szerintem. Mi érdemes. Szerintem. Itt, itt több beszéltünk a bizalommal kapcsolatban egy, egy olyan dologról, amit pontosabban nem említettük, csak nagyon olyan szörmentén, hogy, hogy igazából teljes bizalom, szerintem igazából csak Isten felé létezik. Minden egyéb fajta bizalom az, az törékeny. Mert, mert egy pláne egy közönséges, hozzánk hasonló eh, emberbe bizalom, az, az nagyon könnyen válik csalódásra, mert hát nem Isten az élet, ugye? Tehát nem tökéletes, és, és nem látjuk át azt, hogy az ő sajátos elképzelései azok meddig terjednek ki. És valahol lesz egy pont, amikor nem fog eleget tenni már a mi elképzelésünknek. És akkor azt fogjuk mondani, hogy hát ebben benne, de nem olyan vagy mégsem. Szerintem egy alapvető probléma lehet az is, hogy az emberek egyszerűen nincsenek tisztában önmagukkal. Nem tudják ki ők, nem tudják mik az életcéljaik, nem tudják mi, mi az emberi élet célja, úgy ahogy említetted előbb. Nem, tud, nem tudják, hogy ki Isten, nekem milyen kapcsolatom van vele egyáltalán, és ebben a nagy zavartságban van az, hogy ugye kapkodnak ide, kapkodnak oda, próbálnak valami emberi belső kapcsolatot kiakítani, de mivel nincs meg a saját belső harmoniájuk, lelki egyensúlyuk, ezért nagyon-nagyon nehezen tudnak ebből a nagy, sok út el, elágazásba helyes módon elindulni. Tehát szerintem itt is az az első és legfontosabb dolog, mint ahogy általában minden másban, hogy az ember tisztában legyen önmagával. Ki vagyok én, mi a helyzetem a világban, mi a szerepem a világban, mi ez a világ, ki a teremtője. Nekem hát vagy kell egy minden? csomó bizalom, hogy kitől tudod meg ezt. Igen, hogy mi, mi ez? De az embernek megvan az a belső stabil egyensúlya, akkor már könnyebben képes arra, hogy a sok úgymond külső jelenkezők közül, emberi kapcsolatokra jelenkezők közül kiszűri azokat az embereket, akik tudja, hogy beílik az én életcélom, az én életképenbe, és ki az, aki nem, tehát rengeteg időt megspórol. Mert ha ez nincs meg, szerintem, ez a belső tudatosság, öntudatosság, akkor van a kapkodás, hogy hú, a szimpatikus, ez is, az is, aztán elvesztegettem 5-10 vagy akárhány élt az életemben, mire rájövök, hogy Márta szerint élve hiába gavallér, meg ruhatcsokon virág, csőbe húzott. Tehát nagyon fontos szerintem ez a belső lelki ön azonosságnak a megismerése. Hogy tudjam, hogy mi a. Mit akarok az élettől. Szerintem az emberek ezt nem bonyolították régen ennyire, mert például a házasság, vagy a barátság azok sokkal hát egyszerűbb megfontolások alapján kötődtek. Mondjuk arra gondoltak, hogy hogy képes a férfi eltartani a családját, a nő úgy gondolta, hogy ez egy alkalmas férfi lesz, a férfi azt gondolta, hogy ez egy jó anya lesz, és egy kicsit ilyen Földhöz ragadt módon eldöntötték, hogy mi egymáshoz valók vagyunk, és a, ez a nagy érzelmi föllángolás, ez, ez inkább csak másodlagos volt, és sokszor erre nem is nagyon tettek ö, ö, hangsúlyt. Jó, hogy legyen szimpatikus hogy valami, de, de, de ezek a nagy lépések az életbe sokszor sokkal megfontoltabbak voltak, mint ma aminek persze meg van az a hátulütője is, hogy lehet nagyon durva számítás is mögötte, és az, az már visszataszító. De ezek a fajta kapcsolatok ezek működnek. Például, például a barátságban is. Régebben az emberek úgy gondolták, hogy hát ha az én barátom az a te barátod is, vagy az ilyen típus emberek mi barátok vagyunk, és akkor elkezdték tegezni egymást, stb. És mivel ezen a szinten mozogtak, nem, nem voltak tulajdonképpen végtelenül nyíltak egymással szemben, hanem, hanem egy, megtartották a kapcsolatnak azt a szintjét, ami, ami, amihoz, amiben az, ahol, ami a kapcsolathoz illett. Például lehet, hogy valaki jó barátságot ápolt valakivel, de mondjuk sosem mondjuk látogatta meg mondjuk a, azokon az órákon kívül, amik mondjuk szokásos látogatási órák, tehát mit tudom én délután akkor illett elmenni, de mondjuk reggel 9-kor nem állított be, vagy 5-kor, vagy 5-kor, <gül> igen, tehát és, ez, és így a barátság megmaradt, és ez, ez, ez azt is jelenti, hogy erről a barátságról valószínűleg nem ugyanúgy gondolkodtak, mint egy nagyon spirituális kapcsolatról. Ma ellenben az egész szeretet, kapcsolat, barátság az olyan, hát hogy mondjam, nyíltsággal van kezelve, ami csak Isten felé, hangsúlyozom még egyszer, engedhető meg, hisz ő az egyetlen olyan lény, akivel a kapcsolatunk az százszázalékosan, hát közvetlen tulajdonképpen. Mindenki mással a kapcsolatunk, az, az csak áttételes. Valami köztünk van mindig, ott köztünk van a test, köztünk van a másiknak a sajátos világa, az elképzelése a világról, amitől ő másképpen látja ugyanazokat a dolgokat, nem, ő nincs velem, ugyanúgy, mint ahogy azt mutatnám, hogy ha van egy ilyen kapcsolat Istennel, akkor megtapasztalod hogy az veled van, és a többi, az, és a többi. Tehát az ilyen, mint anyagi lények, ugye testet töltött lények, ez a testi mi volt, ez hát ez az akadálya is egyúttal annak, hogy, hogy egy ilyen, ilyen tökéletes, hogy mondjam, nyíltsággal legyünk egymással. Éppen ezért. Figyelembe veszük azt, hogy milyen módon kell a másikkal ö, hogy mondjam, bánunk, és akkor nem is lesz akkor a csalódás, mert egy adott szituációban vagy adott körben tartjuk a kapcsolatot. Ez most lehet, hogy nagyon ö, rosszul hangzik annak, aki szeretne egy, egy ilyen szabad világot, de ez a világ, ez ilyen. És a világ nagy részén ezt egyébként az emberek tartják is. De ez, de ez nagyon szélelmes, hogyha mondjuk én bélyegegyűjtő, és a bélyegegyűjtő klubban van egy csomó úgynevezett barátom, ja, ja. de tudom, hogy csak a bélyegekről szabad velük beszélgetni, mert hát a Sajnos a többével probléma lesz. Igen, de tulajdonképpen tudod mi van? Tulajdonképpen az, hogy az emberek többsége, akik, aki, aki, vagy az a része, akit nem érdekel a, az, hogy ő, ő, ő, ő egyáltalán mondjuk ilyen különös lelkikutatást folytasson, az ő számára valójában egy jó bélyeggyűjtő barát a szükséges. Meg azt sem szabad szerintem hogy te bélyeggyűjtésre adod a fejed, akkor tisztába kell lenni, hogy ez egy Ilyen kategóriát jelent neked az életedbe. Tehát, hogy ha te gyűjtöd a bélyeget, akkor nyilvánvaló azért gyűjtöd valamilyen dolog miatt, valamilyen élményt ad az neked, vagy örömet, és ezért nyilvánvaló, hogy olyan emberek is jönnek be az életedbe, és szintén hasonlóan így gondolkodnak. Nem? Tehát, hát igen, de sokan te igen, ennek az, hogy a bélyeggyűjtő szakkörnek a tudja. is vagy? csak fájdalmas az, hogy eleve be vagyok korlátozva. De miért válsz többet a bélyeggyűjtő társattal? Nem ez nekem a problémában. Ilyen szalvitátgyűjtők, hogy esetleg átok azt partolni hozzánk, akkor szívesen Nem látunk. ez a probléma, mert természetesen Istennel kellene közvetlen kapcsolatban lennünk, és természetesen benne bízunk meg. De hát ezt a kapcsolatot valahol mégis az embertársainkkal próbálgatjuk. Vagy hogy is? Magyar begyakoroljuk. Félig, meddig. Azt gyakoroljuk. Egy, tulajdonképpen valami szerintem, van igazság abban, mint a Gyula mondott, hogy azáltal, és te is ezt pedzelne, azáltal, hogy a másik emberről hogy viszonyulsz, azáltal, hát igenis, a gyakorlatban próbára teszed azt, hogy te a szeretetet milyen módon vagy képes megélni. És hogyha van egy nagyon erős, biztos, stabil, spirituális alapja te szeretetednek, akkor valószínűleg ez könnyebb. Ha ez nem túl erős, vagy nincs ilyen, akkor ez nagyon sérülékeny, mert hát ahogy viselkednek az emberek, olyan módon ö, érezzünk, érzünk csalódást, vagy, vagy örömet, tehát nagyon kiszolgáltatottá válunk. És vannak szituációk, amikor megérezzük, például, mit tudom én, a szülők, a gyerekeik iránt hát nagyobb bizalmat és szeretetet tanúsítanak, mint idegen gyerekek iránt. A gyerekeikkel szemben sokkal megértőbbek, ugye? És nem feltétlenül utasítják el őket akkor sem, hogyha azok a gyerekek nem, nem megfelelően viselkednek. Akkor is továbbra is szeretni fogják őket. Oké, okay, ez nagyrészt ösztönös is, de ebben megtapasztalhatjuk, hogy igen, van valami olyan, olyan lehetőség a szeretetre, ami, ami, ami az ítéletek fölött is létezik. Én még az lenne a kérdésem, sok emberrel ezek van kapcsolatom, hogy nektek mi a vélemétek arról. Az ember csalódik. Egyszer-kétszer-százszor bőven az életben, már jó pár év mögöttünk van. És nagyon sokan mondják, hogy elegen van, tele van a hócipőm, és inkább begubbodzik, magányos lesz, depresszióba esik, és semmilyen vágy nincs a szívébe arra, hogy, hogy valahogy nyisson a világ felé, emberek felé, ez a sok becsapás. Milyen recept van erre? Ha valaki odamegy hozzátok, és megkérdezi, hogy segíts, ki mit mond neki? Hát én biztatom, hogy ismerjem meg minél több embert, mert nem mindenki egyforma, és abból nem lehet kiindulni, persze ez hosszú távon az embernek meghatározza az életét, ha egymás után többször becsapták és csalódott emberekbe, de ezzel nem büntethetjük a következőket, akik majd utána jönnek a sorba. Tehát én biztatnám, hogy ismerkedjen, mert, mert azért már háromszor csalódott, negyedszer nem biztos, hogy fog. És ne olyat büntessem vele, aki, aki, akit még nem is ismer. Oké, okay, de nem lehet, hogy neki változtatni kéne még van, az életén, hogy felfogás, gondolkodás, mondján, mert lehet, hogy az a hiba, hogy eddig hozzáállt, és ha nem változtat, és te csak mondod neki, hogy mennyi, menjél, menjél, akkor megint abba a csapdába fog beleszólni. Persze, hát a saját hibáinkból tanulunk, tehát így valószínűleg neki is le kell ülni, és el kell gondolkodni, hogy mit tett rosszul, és miért alakultak így a dolgok. Tehát tanulni kell a hibából, az ő saját hibájából. Tanulhat az ember önmaga saját hibájából. utalok a Gézára, aki többször mondtam a mai műsorban is, hogy kell valaki, akitől elfogadunk, úgymond lelki útmutatást, tanácsot, akit egy szellemi szintre, magasabb szellemi szintre helyezünk, mint amilyenek mink vagyunk, és belátjuk, hogy mi magunk képtelenek vagyunk, és kell valaki, aki segít ebben? Akiben megbízunk. <gül> tehát itt megint csak oda. Egyébként ezzel a bizalom, tehát a, a, ugye mondtad az előbb említetted, hogy az Istenbe bízunk meg teljesen feltétlenélkül. Én nekem a bizalomról az a véleményem egyébként, hogy olyan nincs, hogy részlegesen bízunk meg valakiben. Teljesen meg kell, hogy bízzunk. Mert, mert olyan nincs, hogy kicsit megbízom, kicsit nem bízok. Ha, ha ilyet érzek, akkor hát akkor... Ezért. Konkrétan van például mondjuk, hogy adod valakinek, hogy menjen el, itt van egy csomó pénz fizes be a, a postán, megbízom benne. De például nem bíznám rá mondjuk, a, mondjuk az automat, mert azt arra gondolok, hogy azzal már nem bírkozna meg, és mondjuk összetör. De azt nem is adod neki oda, tehát nem bízol. Tehát a bizalom az ilyen értelemben hát egy kicsit... Szóval megvan a terület, amiben meg... Mindig viszonylagos, például én megvízom egy matematikatanárban, hogy kétővel megmagyarázza nekem a számtan de tudom, még lehet, hogy az életben egy személytavályos alak. Hát... Igen, de tudod, amit, amit te mondtál az előbb ez az autóval kapcsolatban is, hogy tehát itt is látszik, hogy nem bízol benne teljesen, mert de te meg odalad, kéne vagy meg kellene, vagy nem. Én nem értek azzal akkor egyet. Nem adod oda a pénzt neki, hogy befizess. Le, na, szóval oda Pontosan ez a lényege, hogy, hogy a, ha nem bízol meg benne teljesen, akkor az bizonytalanságot okoz neked. Tehát ezáltal nem adod már neki oda a kocsikúcsot, tehát nem bízol benne, vagy teljesen megbízol, vagy egyáltalán nem adsz neki oda mert semmit. De akkor ö, oda akarok ezzel kilukadni, hogy végül is nem bízol akkor benne, ha már az autót nem adod oda. Tehát De, egyáltalán... Csak bizonyos dolgban bízom meg benne. <gül> az nem lehet azt, hogy amit te mondasz, hogy ez a feltétel, tehát teljes bizalom, hogy ez, bocsánat, hogy így, így mondom ami a hogy hogy balisághoz vezet, nem, ez az el. Mondok nektek egy, egy, egy, egy olyan dolgot, ami, ami problémát szokott okozni. Mondjuk a feleség, vagy a férj meg kell, hogy bízzon a másikban, ugye? De amikor szembesül valaki mondjuk egy társ kapcsolatban, hogy a másiknak milyen a fantáziája, és ez kiderül, akkor ez a bizalom sérülhet. Mi van akkor, hogyha például a feleség valaki másról álmodozik, vagy például, mit tudom én, homoszexuális hajlamai vannak a férnek, és ez, ez, ez, ez az ő fantáziában ennek helye van, de a családban és a feleségével szemben soha ennek ezt nem érvényesíti, hanem ez az ő sajátos belső problémája, vagy titka. De ha ezt kiadja, a bizalom alapján, akkor a feleség azt mondja, hogy te jó éget, én egy, egy egy ezélyhöz, egy, egy, egy homokoshoz mentem feleséghez, borzasztó az én házasságom tönkre ment. Ugye? És, és vannak ilyenek. Úgyhogy, hát erről szól a kékszakáló herceg vár, ugye? Hogy szépen körbevezeti a, a Juditot, a ez és a Judit meg minden kapun be akar nézni, és hát amikor minden kapun benézett, akkor a végén nincs más hátra, mint hogy az egyik, ezért többi közébe lesz zárva, és az ő élet is véget ér. Mert, mert, nem, mert a bizalomnak van, van egy ilyen határa, de ez, ez csak emberek között van így meg, vagy anyagi szférába van így, mert Istenne szemben nincsenek ilyen titkok, én úgy gondolom. Tehát azért próbáltam ezt a kettősséget behozni ebbe a, a gondolkozásba, mert ott nincs egy olyan rejtett dolog, hogy, hogy valahol egy egy, egy, egy, ízé, egy sötét ajtó mögött véres e, e, én, hullákat fogunk találni, de egy embernél bármikor előfordulhat. Én, én ezért beszéltem a jellemről, most visszatérve Igen. erre a kis történetre, amit elmeséltél, hogy itt látod a, a, a feleségnek a jelleme, milyen fontos ebbe az esetben. Mert, mert hogyha tényleg nemes a lelke is van jelleme, akkor azt mondja a férjének, hogy, hogy örülök, hogy egyáltalán elmondtad, amiben tudok, segítek, tehát semmiféleképpen sem ö, okoz csalódást a férjének. Ha minden áram venni azt, amit, amit a másik nem is mondaná el neki. Azzal, hogy hát, ha nem mondasz el mindent, akkor, akkor, akkor nem vagy velem bizalma, bizalommal. És akkor ez milyen házasság. Hát igen, de hát... Igen, de hát valljuk hát, be, egy házasságban például egy bíró, vagy egy ügyvéd, vagy egy orvos nem mondhatja el azt, ami neki nem, nem mesélheti el, hogy mi volt napközben. Mert neki ügyvédi titoktartása van, orvosi titoktartása van. Nem mondhatja el, hogy ez a beteg ilyen ennek az szint, ilyen betegsége van. Erre mondják, Vagy, hogy, hogy vannak ilyen... fehér hazugságok. Nem, ez, ez más, más szféra, egyszerűen nem lehet behatolni, tehát nem kell hazudni. Hogyan védekezik a hazugság idézőjelbe? Tehát amikor egy fiú azt mondja a lánynak, hogy úgy szeretlek, hogy lehoznám érted a csillagokat, vagy, az Indiába, a, a, bazárba, vagy a Indiába a bazárba. Vagy hogyha Indiába bazárba az eladó azt mondja, hogy hát nekem ez egy fillér hasznom sincs, mindenki tudja, hogy nem igazat mond, de mégis valahogy elfogadja. Tehát az a Géza mondja, hogy tehát nem lehet mindenre, nem mondhatja meg, hogy na most nekem ennyi a hasznom, vagy az ügyvéd, vagy bárki, az ilyetben is nekem ez történt. Hát igen. Mindenesetre nekem a mai műsor azért volt fontos, mert legalább megtudtam, hogy a Mária, vagy a Márta olyan bizalommal van irántam, oh, hogy yeah. megengedi, hogy kiporszívózzak nála. Na többször is. És ez, ez, ez, ez, <laughs> <laughs> ez már.. Ez, ez, ez nagyon. És csak arra szeretném biztatni kedves hallgatóinkat, hogy tényleg ez a bizalom kérdésében az én véleményem, meg eddigi tapasztalataim, meg tanítóim által mondottak alapján, hogy tényleg nagyon fontos, hogy az ember tisztáljon önmagával, a belső értékeivel, céljaival, mit szeretne az életben, milyen pozitív értékeket szeretne elsajátítani, mert hogyha ez alapján keres a külvilágba társat, ez alapján próbálkozik, akkor biztos, hogy nagyon sok időt és fáradságot megkímél a saját érdébe attól, hogy olyan emberekkel pazarolja az idejét, amivel teljesen felesleges. Nagyon szépen köszönöm. Nekem én még annyit szeretnék mondani, hogy az őszintesség szerintem az nagyon sokat számít, hogy, hogy bizalommal legyenek irántunk. Tehát őszintén elmondok mindent, amit én úgy érzek legalábbis, hogy tudnia kell a másiknak, akkor nem adok okot arra, hogy bizonytalan legyen velem szembe. Tehát így az őszintesség még fontos mind a két fél részéről. Hát akkor én most őszintén elmondom neked, hogy nagyon örülünk, hogy itt voltál a társaságunkban, is elmondod a gondolatérőt Köszönöm. Egy, két hét múlva megijelenek ez a Krétakör adása, most egy kis következik, utána egy program ismertetés a jövő hétre, ahol ezekkel kapcsolatban esetleg több információt is kaphatnak. Köszönjük szépen, hogy velük voltak, és utána következik a Góvinda konyhája adása. Viszont hallásra. Ahol vagy magyarok, Valahol es vagytak, nemzetünk is tápja. Hol vagy István király, téged magyar kíván, Gyászos öltőzetben te a sírván. S listán, Isten, Te Hogy új királyt adtál nékünk Szent Istvánban.